Agonie și extaz, pista 40 Iarna veni pe neașteptate, rece, umedă, crudă. După cum prevăzuse Bonaroto, apa pătrundea prin tavan. Michelangelo și Argento mutară masa de lucru și patul în unghierele uscate ale încăperii și cărară înăuntru foalele din curte. Michelangelo purta pe cap boneta lui bolonieză, trasă până peste urechi. Nările îi se umflase dureros, îngreunându-i într-una respirația. Cumpără un vas de fier negru pentru jar, ca să-și-l pună sub scaunul de lucru, încălzindu-și astfel spatele. Dar, cum se muta în altă parte a odăii, îi îngheța tot sângele în vine. Îl trimise pe argiento după încă două vase pentru jar și două coșuri cu carbun, cheltuiel pe care cu greu și le putea îngădui. Când degetele îi se învinețeau, încerca să lucreze îmbrăcându-și mănuși de lână fără degete. După o oră de lucru, se petrecu un mic accident. O bucată de marmură căzu deodată. De spaimă, la zgomotul ciobului pe podea, simți pentru prima oară că îi se oprește inima. Într-o duminică, arginti-o se întoarse bolnav de la plimbarea lui. Îi era rău, ardea. Pe la miezul nopții fierbința la crescu. Michelangelo îl mută în patul lui. Spre dimineață, Argento delira, nădușind din belșug, strigând nume de rude, înșirând frânturi de povestiri, bătăi, cine mai știe ce întâmplări. Michelangelo îl veghe tot timpul, ștergându-l de nădușeală. De câteva ori trebuie să-l împiedice să sară din pat. În zori, chema un trecător și îl trimise după doctor. Doctorul se opri în prag. Ciumă!" strigă el, pune pe foc tot ce a atins de când a intrat aici. Și zicând așa, o, -o la fugă. Michelangelo îl înștiință pe galii. Maestro Lipi aruncă o privire după care spuse disprețuitor. Fleacuri! De unde și până unde ciumă? Friguri! A fost în ultima vreme pe la Vatican? S-a plimbat duminecă pe acolo." A băut pe semnea stătuită din șanțul de subziduri. Dute la călugării franciscani de pe escuilin. Știu ei să prepare niște pilule cleioase din mentă, sare și citrulus colocintis. Rugă pe un vecin să rămână cu argento. Îi trebuia aproape o oră ca să străbată orașul prin ploaia cerăpăia necontenit. Coborî strada lungă spre forul lui Traian, trecut pe lângă forul lui Augustus și bazilica lui Constantin, pe lângă Coliseu, apoi urcă dealul Escuilin către mănăstire. Pilulele ușurară într-adevăr durerea de capa lui Argento. Crezu că merge spre însănătoșire. Două zile trecură în liniște, dar după aceea delirul reveni. La sfârșitul săptămânii, Michelangelo era istovit. Aduse sepatului lui Argento în odaia cea mare și fura câteva clipe de somn în timp ce ucenicul dormita. Dar și mai cumplită decât lipsa de somn era lipsa mâncării, căci nu voia să-l lase pe băiat singur. Balducii ciocăni la ușă. Ți-am spus-o ei pe ca aia mică din spatele casei. Dacă se îmbolnăvea, i-ar fi purtat de grijă familia." Să lăsăm trecutul," zise ostenit Michelangelo. Și așa e destul de greu să mergi înainte." Dar nici aici nu poți să-l ții." Nu vezi că a ca un schelet? dun la spitalul Santo Spirito. Să-l lasă moară acolo? Adică de ce ar muri mai repede la spital? Pentru că nu capătă nicio îngrijire. Și tu ce fel de îngrijire dai, doctore Bonaroti? Îl curăț, îl veghies? Și el a avut grijă de mine când mi-am vătămat ochiul. Cum pot să-l las în părăsire într-un pad de spital?" Nu e creștinește." Dacă ții cu orice preț să-ți pui capăt zilelor, am să-ți aduc de aleguri în fiecare dimineață înainte de a mă duce la bancă. Ochii lui Michelangelo se umplură de recunoștință. Balducii, tu nu mai te prefaci că ești cinic. Uite niște bani, cumpărăm niște ștergare și un cear șaf două. Întorcându-se, Michelangelo dădu cu ochii de Argento care îl privea lung. Am să mor. Nu, n-ai să mor Argento. Nimic nu-l poate omorâ pe un om de la țară, decât poate doar o stâncă prăbușindu-se peste el. Trei săptămânze cu argento. Michelangelo vedea cu durere cum aproape o lună de zile i se irosise fără lucru. Începu să-l frământe gândul că nu va fi în stare să termine statuia la timpul hotărât. La Roma, iarna se îndură să treacă repede. Prin martie, campania fu opleșită de un soare vesel firav. Pietrele atelierului începură să se dezghețe Încălzindu-se vremea, veni și cardinalul de San Dionigi să vadă cum merge lucrul la pieta De câte ori îl vedea, Michelangelo avea impresia că sub veșmintele lui se ascunde din ce în ce mai puțin trup Cardinalul îl întrebă dacă își primise regulat plata Da, o primise Ședea în fața blocului alb masiv din mijlocul încăperii Siluetele erau încă nelimpezite, cu multă marmură păstrată drept sprijin, dar cele două chipuri erau în bună parte gata și asta îl interesa, îndeoseb pe cardinal. spune fiule, întrebă el domol, cum de-a ieșit fața Madonei atât de tânără, mai tânără decât a fiului ei? Sfinția voastră, după părerea mea, Fecioara Maria nu poate să îmbătrânească. A fost pură și astfel fiind... Și-a păstrat toată prospețimea și tinerețea. Răspunsul îl mulțumi pe cardinal. Nădăjduiesc că în august vei termina. E cea mai scumpă dorința mea. Să slujesc în catedrala Sfântului Petru la așezarea statuii. Capitolul 11 Sculpta cu furie din zor și până noaptea, apoi cădea mor de oboseală de-a curmezi patului îmbrăcat, fără să pună nimic în gură. Se trezea pe la miezul nopții înviorat, cu mintea clocotind de idei, dornic să pună iarăși mâna pe marmură. Se scula, ciugulea dintr-un colț de pâine, aprindea lampa de alamă, în care mai ardea drojdia unde lemnului de măsline, și încerca să o potrivească într-un unghi de unde să ilumineze partea la care lucra. Dar lumina era prea slabă. Nu era înțelept să folosească dalta. Cumpără niște hârtie groasă și făcu o pălărie cu cozoroc în jurul căreia înfășură o sârmă, lăsându-i un las destul de mare cât să fixeze o lumânare. În felul acesta, când se afla cu fața la câteva degete de marmură, lumina era vie și statornică. Ciocănitul nu-l trezea pe Argento, care dormea sub albia din bucătărie, cu pătura trasă peste cap. Lumânările se terminau repede, ceara topită se scurgea peste cozorocul coifului, lunecându-i pe frunte, dar era încântat de născocirea lui. Într-o noapte târziu, auzi o bătaie puternică în ușă. Când deschise, dădu cu ochii de Leo Balioni, îmbrăcat într-o mantie de catifea violet închis, înconjurat de un grup de prieteni tineri. Toți aveau lanterne din corn sau torțe de ceară înfipte în prăjini lungi. Am văzut lumină și am venit să vedem ce faci la ora asta neobișnuită. Lucrezi? Ce sunt țurțurii ăștia de pe sprâncenele tale? Le arătăm coiful său cu lumânarea. Leo și prietenii lui izbucniră în râs. De ce nu folosești lumânări de său de capră? Seul de capră e mai bun. Nu o să-ți curgă toată noaptea pe ochi," strigă Leo când își recapătă respirația. A doua zi după cină, Argento se făcu nevăzut. se întoarse la vreo două ore după căderea serii, cocoșa de povara a patru boccele, pe care le lepădă pe pat. A trimis după mine, signor Balioni. Am adus un dar din partea lui. Michelangelo scoase din boccea o luminare galbenă groasă. N-am nevoie de ajutorul lui, strigă el. du le pe toate înapoi. După ce m-am spetit cu ele de la Campo dei Fiori și până aici, nu îi le duc. Mai curând le așez în fața ușii și le aprind pe toate odată. Dacă e așa, să vedem dacă sunt mai bune decât cele de ceară. Dar mai întâi trebuie să lărgesc ochiul ăsta de sârmă. Leo avusese dreptate. Seul de capră se topea mai încet și se sleia pe loc. Își împărți noaptea în două. Jumătate pentru somn și jumătate pentru lucru. Astfel, a avut mai mult spor. Sculptă faldurile exterioare bogate ale veșmântului Mariei, partea de jos a torsului lui Hristos și picioarele acestuia, cel dinspre interior ridicat astfel încât să poată fi văzut din față, având grijă să păstreze material de legătură între acesta și mâna întinsă a Mariei. Respingea toate invitațiile, se vedea doar cu puțini prieteni, deși balducii continua să-i aducă vești. Cardinalul Giovanni, nedorit și nebăgat în seamă de Papa Borgia, plecase în călătorie prin Europa. Piero, încercând să ridice o armată pentru un al treilea atac asupra Florenței, fusese dezavuat de colonia florentină. Războiul cu întreruperi dintre Florența și Piza izbucnise din nou. Torigiani se alăturase trupelor lui Cezar Borgia ca ofițer ca să ajute la cucerirea Romaniei pentru Vatican. Papa Borgia excomunica într nobili nobil și fețe bisericești, însușindu-și pământurile lor. Florentinii se întrebau când le va veni rândul. Era o frumoasă dimineață de vară, cu aerul atât de limpede încât dealurile albanului păreau aproape de tot, parcă dincolo de piață, când Paolo Rucelai îi trimise vorbă să treacă pe la el cât mai curând cu putință. Michelangelo se întrebă ce putea să dorească Paolo de la el atât de urgent. Ai slăbit mult, Michelangelo." Slăbesc eu, dar se îngrașe sculptura. Asta-i rânduia la firească a lucrurilor." Rucelai... Îl privi cu uimire Vreau să-ți spun că poșta de ieri mi-a adus o scrisoare de la vărul meu Bernardo Florența deschide un concurs de sculptură Mâna a lui Michelangelo începu să tremure Ca să-și o liniștească și o acoperi cu palma stângă Concurs pentru ce? Scrisoarea lui Bernardo spune Pentru desăvârșirea coloanei de marmură cioplită în linii mari de Agostino di Duccio și aflat acum în atelierul catedralei Blocul Ducio Îl știi? Am încercat să-l cumpăr de la signorie pentru Hercule al meu Poate că e un folos dacă îl ții așa de bine minte Îl văd de parcă s-ar afla aici, la picioarele noastre Ai putea să scoți ceva frumos din el? Ochii lui Michelangelo străluciră Dio mio! Scrisoarea mea spune că marmura e socotită de Consiliu ca prostăiată. Nu, nu, e un bloc nobil. E adevărat că n-a fost scos cum trebuie din carieră, iar Duccio a intrat în centru prea în el. Atunci, vrei să iei parte la concurs? Mai mult decât orice pe lume. Spuneți-mi, care e tema? Politică religioasă? Concursul e numai pentru sculptorii florentini? Trebuie să fiu acolo ca să pot lua parte? Vor destul oprește-te, strigă Rucelai. Alte informații nu mai am, dar am să-l rog pe Bernardo să-mi trimite toate datele. Am să vin duminica viitoare după vești, Rucelai râse. Nu o să fie destul timp ca să-mi sosească răspunsul, dar vino la masă. Te vom îngreșa pentru concurs. Îngăduiți-mi să aștept până când veți primi răspunsul. Trecură trei săptămâni până să-l cheme Rucela. Urcă în fugă treptele bibliotecii. Sunt ceva vești, dar nu prea multe. Data concursului n-a fost încă hotărâtă. Oricum, nu se ține mai devreme de un an. Temele pot fi prezentate de sculptori din Florența. Va trebui, deci, să mă întorc acolo. Tema lucrării n-a fost încă hotărâtă, nici de sfatul breslei lunarilor, nici de epitropii catedralei. Ai catedralei? Înseamnă, deci, că va trebui să fie o sculptură religioasă. După pieta, speram să lucrez altceva. De plătit plătește Bresla la așa încât presupun că ea are să aleagă. Îi cunosc eu pe lânari. O să fie o sculptură florentină. Florentină? Ca Marzocco? Îngrijorarea lui Michelangelo îl înveseli pe rucelai. Nu, nu tot un leu. Cred că un simbol care să reprezinte noua republică sau poate... Michelangelo se scărpină în cap nedumerit, slujindu-se de degete ca de o din dințată. Și ce fel de statuie ar reprezenta republica? Poate că tocmai asta va face parte din concurs... Artistul să fie cel care să propună. Paolo continuă să-i trimită știri pe măsură ce îi soseau de la Florența. Concursul avea să aibă loc în anul 1500, spre a sărbători a 100-a aniversare a concursului inițiat pentru ușile Baptisteriului. Breas la spera ca asemenea concursului la care participase răcunveac în urmă Gilberti, Bruneleschi și de la Quercia, blocul Ducio. Va atrage sculptori din toată Italia Și suntem în vara lui 99, iar la Pieta mai am de lucru, nu glumă Era îngrijorat Și nici nu pot să-i dau zor, e un lucru prea însemnat, prea drag mie Dacă n-aș îi sprevi la timp Paolo îi trecu un braț pe după umeri Umerii lui Michelangelo tremurau Am să te țin în curent tot timpul la lânarilor va ține adunări peste adunări, luni de zile până să hotărească termenul. Cardinalul de San Dionigi pierdu în trecerea cu timpul. Sfinția sa nu apucă să-și vadă terminată sculptura, deși ultima sută de educați o trimesese băncii lui Gali încă de la începutul lui August, când opera ar fi urmat să fie așezată la locul ei. Cardinalul se stinse liniștit în timpul slujbei religioase pe care o oficia. Jacopo Gali luă parte la înmormântare împreună cu Michelangelo. Ședeau alături de catafalcul dintre coloanele bisericuței, lungă doar de cinci metri și lată de trei, cu corul așezat în spatele altarului principal. Întorcându-se acasă la Gali, Michelangelo întrebă. Acum, cine hotărăște dacă pieta este sau nu mai frumoasă decât orice altă statuie de marmură care se poate vedea astăzi la Roma? Asta a hotărât-o chiar cardinalul după ce te-a vizitat în mai. A spus atunci că îți îndeplinești datoria. Asta mie mi-e de ajuns. Când crezi că o vei termina? Mai am de lucru la ea vreo șase sau opt luni de zile. Prin urmare, tocmai la timp pentru sfârșitul nostru de veac. Asta are să atragă lume din toată Europa Michelangelo se mișcă stânjenit pe scaun Dacă ați vrea să trimiteți ultima sută de ducați familiei mele O duc chiarăși cam greu Gali îl privi stăruitor Asta e ultima rată Mai ai încă șase sau opt luni de lucru Și până acum am trimis la Florența aproape toți ducații cardinalului Începe să cam semene cu un sac fără fund Aș vrea să investesc toți banii ăștia într-o prăvălie pentru frații mei Bonaroto și Giovanni Simone. După câte văd, Bonaroto încă nu și-a găsit rostul, iar Giovanni Simone, de la moartea lui Savonarola, schimbă slujbă după slujbă, apoi dispare zile întregi. Dacă ar putea găsi o prăvălie bună, mi-a revenit și mie o parte din câștig și... Păi bine, Michelangelo, dacă zici că niciunul dintre ei nu se pricepe în negoți, cum crezi că or să poată câștiga ceva? Gali era scos din fire, dar imediat adăugă plin de bunăvoință. Nu poți să te las să-ți zvârli ultimii bani într-o groapă. Fii și tu prevăzător și pune-te la adăpost pentru viitor. 80% din banii primiți pentru bahus și Pieta au ajuns în mâinile familiei tale. Am dreptul să știu știu căci doar sunt bancherul tău." Michelangelo își lăsă capul în jos și șopti. Buonarotto nu vrea să lucreze pentru nimeni, așa că trebuie să-i un negoț Iar dacă pe Giovanni Simone nu l-aduc acum pe calea cea dreaptă, s-ar putea să nu mai am niciodată prilejul ăsta Banii fură trimiși la Florența, Michelangelo păstrându-și doar câțiva ducați Curând după aceea, începură să-i lipsească multe lucruri Unelte de sculptură, de-ale casei, haine pentru el și argento. Făcu economii, dându-i lui Argento ban doar pentru cea mai modestă hrană Îmbrăcămintea a început și ea să se zdrențuiască Apoi, o scrisoare sosită de la Lodovico îl făcu să-și vină în fire Scumpul meu fiu, Bonaroto îmi spune că duce o mizerie cumplită Mizeria e un păcat de vreme ce în ochii lui Dumnezeu și ai aproape lui nostru trece drept un viciu Ia vată-mă și sufletul și trupul Trăiește cum pătat, dar ai grijă să nu duci lipsă și să nu trăiești în sărăcie. Înainte de toate, îngrijește-ți capul, păstrează-l la o căldură potrivită și nu te spăla niciodată pe el. Lasă-te frecat, dar nu te spăla. Se duse la Paolo Rucelai, împrumută cei 25 de fiorini pe care îi napoiase cu doi ani în urmă și se duse împreună cu Argento la Tratoria Toscana ca să mănânce un bistec ca la Fiorentina. În drum spre casă, cumpără pentru el și pentru Argento câte o cămașă nouă, două perechi de ciorab lungi și sandale. A doua zi de dimineață, San Gallo se înființe la atelier într-o stare de nespusă frământare. Mustața blondă îi era zbârlită. S-au apucat să-ți distrugă biserica ta preferată, San Lorenzo in Damaso, Au scos afară toate cele 100 de coloane sculptate. În primul moment, Michelangelo nu pricep un mare lucru. Ia stai jos! Așa! Acum iau-o de la capăt! Ce zici că se întâmplă cu San Lorenzo? Bramante, noul arhitect din Urbino, a intrat în grațiile cardinalului Riario. I-a dat ideea să scoate coloanele din biserică și să-și completeze cu ele curtea palatului. San Gallo își frângea mâinile tânguindu-se. Ce crezi? Ai cum să-l împiedici pe Bramante?" Eu? Cum să-l împiedic? N-am nicio putere asupra cardinalului. Nu l-am mai văzut de aproape doi ani. Dacă te duce la Leo Balioni, cardinalul ascultă de el. Plec chiar acum." Îndreptându-se spre Campo dei Fiori, încercă să-și amintească tot ce îi se povestise despre Bramante. Avea 55 de ani, era din Urbino, lucrase ca arhitect pentru ducele din Milano, și venise la Roma la începutul acelui an, hotărât să trăiască din economiile făcute în Lombardia, până când va studia și stăpâni meșteșugul arhitectural al vechilor romani. Într-o oarecare măsură, gândi Michelangelo, cam tot așa făcuse și San Gallo. Îl așteptă pe Balioni câteva ceasuri bune. Leo îl ascultă liniștit, fără să-i tresară măcar un mușchi pe față, Așa cum îi era obiceiul să primească izbucnirile altora Apoi spuse calm „Vino să vorbim cu Bramante E prima lui comandă primită la Roma Ambițios cum e, mă îndoiesc că vei fi în stare să-l convingi să renunțe Pe drum, până la curtea palatului, Leo îl descrise pe Bramante E un om foarte cum se cade zău E plăcut să te afli și tovărășia lui E veșnic, vesel, bine dispus și se pricepe grozav să spună znoave și ghicitori." Nu l-am văzut niciodată lipsit de bunăvoință." Își face o mulțime de prieteni la Roma." Se uită apoi pe ziș la Michelangelo. N-aș putea spune același lucru și despre tine." Se apropia sără de palat. Leo zise. uite la acolo, măsoară baza coloanelor." Michelangelo se opri la intrare, privindul pe Bramante. De la prima vedere, fune cu surprins de capul pleșuval acestuia, dar cu câteva rămășițe de bucle pe ceafa bombată, de fruntea osoasă și sprâncenele stufoase, de ochii de un verde spălăcit, de nasul cârn și de gura mică, semănând cu un boboc de trandafir pierdută în dimensiunile uriașe ale capului. În timp ce îl privea, Bramante tu câteva pietre la o parte... Gâtul lui de taur și umerii vânjoși arătau o forță de atlet. Leo făcu prezentările. Bramante îl salută vesel pe Michelangelo, apoi le turnă pe loc o anecdotă hazlie. Leo râsă din toată inima. În schimb Michelangelo nu se înveseli deloc. Nu ți place să râzi, roti? întrebă Bramante. Să prefaci San Lorenzo într-un talmeș-balmeș nu mi se pare ceva hazliu Bramante își ridică umerii până în apropierea fălcilor ca un pugilist în poziție de apărare Amândoi priviră spre Leo Balioni rămase neutru Ce te privește pe dumneata ce se întâmplă cu coloanele astea? Întrebă Bramante tot politicos Ești arhitectul cardinal lui Riario? Nu, nu sunt nici măcar sculptorul lui dar întâmplător, socotesc această biserică una dintre cele mai frumoase din Italia. E un adevărat vandalism să o distrugi. Din potrivă, coloanele astea sunt ca o monedă împărătească. Știi că au fost luate din Teatrul Pompei în anul 384 și așezate în biserică? Întreaga romă nu e decât o carieră pentru cei ce știu cum să-i folosească piatra. Aș dărâma totul dacă mi s-ar prilejul să clădesc ceva mai frumos în loc. Dar piatra aparține locului pentru care a fost concepută și sculptată Asta e o idee învechită, Bonaroti Piatra aparține oricărui loc unde un arhitect are nevoie de ea Tot ce e vechi, moare Iar o mulțime de lucruri noi se nasc moarte Bramante cam pierdu răbdarea De cunoscut nu mă cunoști Nu crezi să fi venit aici din proprie inițiativă Cred că te-a îndrumat cineva Spunem, cine e acest adversar al meu? Acest așa zis adversar al Dumitale e cel mai bun arhitect din Italia, cel care a construit vila Poggio a Caiano a lui Lorenzo de Medici și a proiectat palatul duce lui de Milano, Giuliano da Sangalo. Bramante izbucni într-un râs bat jocoritor. Giuliano da Sangalo! Ce a făcut el la Roma? A restaurat avanul unei biserici. Iată la ce e bună o fosilă bătrână ca el. Într-un an de zile am să-l alung din Roma pentru totdeauna. Și acum, dacă ai să te dai la o parte din drum, o să-mi pot vedea de lucru ca să creezi cea mai frumoasă curte din toată lumea. Vină peste câtva timp ca să vezi cum construiește bramante." Mergând spre casă, balionii spuse... Așa cum cunosc eu Roma, să știi că Bramante va ajunge sus de tot. E primejdios să-ți faci dușman dintr-un asemenea om. Ceva îmi spune că mi l-am și făcut dușman, spuse Michelangelo cu verșunare. Capitolul 12 Menirea lui era să insufle marmurii spiritul pur. Totuși, Chiar când avea de tratat o temă religioasă, simțea o adâncă înțelegere față de om, în întregimea lui, viu, prin toți nervii, mușchii, vinele, oasele, prin pielea, părul, degetele, ochii și gura lui. Dacă voia să creeze forță și măreție, totul trebuia însuflețit prin transpunerea în marmură a forței omului. Înainte cu cioplitul de jos în sus... Folosindu-se de buna cunoaștere a formelor eliberate în partea inferioară a lucrării Precum și de o intuiție la fel de veche și de profundă ca și marmura ce zăcuse atâta timp îngropată Astfel, expresia Madonei reieșea nu numai din emoția ei, dar și din concepția întregii opere Michelangelo își ținea capul mai jos decât al Mariei cu mâinile în dreptul frunții și cu uneltele îndreptate în sus Pătrunzând cât se putea mai aproape de esența dramatică a temei. Blocul de marmură îl privea drept în față. Sculptorul și sculptura, îngemănându se într-o blândă și tainică tristețe. Lăsase mult în urmă vechea concepție a statuilor pieta, sumbre, cu neîndurătorul lor mesaj de dragoste întunecat de sânge. Nu voia să reprezinte agonia. Găurile piroanelor din palmele și picioarele lui Hristos apăreau doar ca niște puncte neînsemnate, nicio urmă de violență. Isus dormea în păcat în brațele mamei sale. Cele două reliefuri iradiau luminozitate. Acest cristal lui trebuia să trezească compătimirea adâncă, nu ură împotriva celor ce nu apăreau în sculptură, dar purtau răspunderea.